Hát addig meg ideérhetnek az oroszok is, amerikaiak is, stb. Jó, hogyha beszéltünk erről a régi adást, ugye mi azt fogalmaztuk meg, hogy... Uh,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 a munkára jelentkezők között ne lehessen dohányos. Egy Európa Parlamenti, egy Angol-Európa Parlamenti képviselő kérte a, a az Unió biztosát, hogy vizsgálja meg ezt az esetet, hogy nem diszkriminatívá, -e. és az Európai Unió biztosa, amit később az Európai Bizottság is jóvá hagyott, azt állapította meg, hogy, hogy nem diszkriminatív, a diszkriminációs szabályok azok arra vonatkoznak, hogy valakit a neme vallása, származás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 Én azt gondolom, hogy ezek a cégek, amelyek ezt a szabályozást néz nézve kötelezőnek fogják használni, azok egy idő után versenyhátrányba fognak kerülni, hiszen egy csomó e, e, sokkal piacképesebb, tudású, magasabban kvalifikált ember, aki éppen dohányos, az más helyre fog elmenni, és ez előbb-utóbb versenyhátrányként fog megjelenni. Hígyere, ez ennyire egyszerű. ez olyan, olyan egyszerű, mint, hogyha én csinálnék egy porcelánboltot, aminek Anna porcelán bolt a neve, és lennék olyan hülye, hogy kötelezővé tenném, hogy nálam csak Anna nevű női alkalmazott lehet. Ez ugyanennyire diszkriminatív az összes más női keresztnevű emberrelhez emberhez képest, és lehető lesz egy hihetetlen slampós lusta és a munkát elvégezni képtelen ö, munkaerőm, csak azért, mert épp ilyen szempontok alap, alapján választottam. Jó, szerintem meg nem így működik, mert nem lesz verseny hátrányuk, mert értelemszerűen olyan pozícióknál fogják ezt megkövetelni, aho ahova sok jelentkező van és, és, és nagy a piaci verseny. Most, hogyha ők fő főmérnököt, mondjuk egy cég főmérnököt akar felvenni, ott valószínűleg nem azt fogja vizsgálni, hogy dohányzik-e az illető, vagy nem, hanem azt vizsgálja hogy... A referenciákat hogy, átnézi. Hogy, hogy érte a szakmájához is, hogy olyan házakat, vagy mondjuk építést akar felvenni, hogy olyan házakat tervezett, eddig nem dőltek össze. Tehát ott ez lesz a szempont, és nem az, hogy dohányzik, vagy nem. Ezt Viszont, az, szóval, viszont, minden... viszont, hogyha titkárt kell fölvenni, vagy gépírónőt, ott már lehet, hogy ez lesz a szempont. Tehát megint kiket sújt ez a rendelkezés? Hát az alacsonyabb kazba tartozókkal szemben igen, igen tehát De nem, a, de nem egy, egy főmérnöknek, egy... egy főmérnöknek nem kell, nem kell, hogy mondjam, külön.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 Hogyha dohányzik, meg is érdemli. És mennyi visszajelzést hallottam már? Egyébként én nem dohányzom. Én nem, nem ö, tartom, ö, hogy mondjam, egy jó passziónak a dohányzás. Szerintem a dohányzás nagyon-nagyon veszélyes, tulajdonképpen egy ilyen tökfölösleges aktus ráadásul, tehát, hogy így igazából nem is kapsz igazából tőle semmit szinte minden csak elvesz, de az embernek joga van ahhoz, hogy válogatott módon nyírja ki magát. A társadalnak pedig nincsen joga ahhoz, hogy bárkit is diszkrimináljon a passziójáért.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 ahol konkrétan a recepciós hölgyel volt az a gond, hogy elhízott, kérlek szépen, és ezáltal meg kellett válni az állásától, mert hogy már nem volt képes a recepciós hölgy... Elni megbírt nézel? Ja, az lehet, hogy az meg télek, télek, télek, télek. A társadalmat, így finom ujjaival letapogató bulcsú. Na és az, Igen, ezek az igazi társadalmi egyéb, kérdések. Egyébként gyönyörű, ahogy a virtualitás keveredik számunkra. Egyéb, ez a világa élünk ez. Egyébként,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 De, de, de akkor ne, nem, nem igaz, nincsen igazad, ne, ne, mert nem, nem erről szól, hogy versenyház A főmérnök a, nem, nem fog elmenni. Le, lehet, ő hogy... dohányozhat az irodájában. de Mondom, akkor nem lehet. Tehát az a...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 Hát szerintem a munkaruhához, tehát ahhoz, hogy valamilyen munkaruhához egy ilyen kirakatban, mint a McDonald's ragaszkodnak, az szerintem ad, a, a, ad abszurdum. De ez áfogadható. megsérti ugyanazt az elvet, amit most olyan nagy hangon képvisel. Nem feltétlenül sérti meg. Milyen, hát, melyik hát, melyik gondolom, részében megsérti? nem sérti ha meg? Ha úgy akarom, megsérti. Hát, hát hogy én, most... E de az nem, nem el van ha úgy akarom meg. De, de, de, de milyen, mi, mi, milyen elv? Hát most, mi, most miért ne ragaszkodhatna ahhoz, hogy ő ebben a ruhában legyen? Miért ne ahhoz, ragaszkodhatna hogy ruhában nához, legyen? Hogy nem lehet a dohányozni? De, de a nem nála dohányozni? Nem, nem, nem, nem nál a nála? Nem, nem, tehát a cég nem arról szól a, tehát hogy az nem, az, nem, az nincsen baj, hogy a McDonald's megköveteli, hogy az ő egyenruháját hordják az alkalmazottak, az viszont már baj lenne, hogyha azt mondanák, hogy a munkaidő letelte után is ezt az egyenruhát kell És Ez szól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 Tehát, Ó, én, én a tehát... dolognak a működés, amellett hogy egyébként nagyon nagy rész igazad van abban, amit mondasz, hiszen egy csomó olyan területen sokkal kevesebb az állás, mint amennyi a munkaerő, és e ezekben az esetekben tényleg nem működik az a szabályzó elv, amit én mondtam. Ami nekem a fejembe volt, aminek, é, nézd, ami működne, alapján ez a dolog működne, eszembe működne, jutott, az az NBA adannó, eh, ahol, ahol, vagy a kosárlabda, ahol eh, ugyanezek a törvények, vagy ezek a legalábbis íratlan szabályok érvényben voltak, aztán nem lehet ez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 sok, sok. Ö, Gyuszi írja, a munkához való jog alapjog. Ö, Francesco írja, tudjátok mi a diskrimináció? Hogy a nem dohányzóknak nem jár a cigiszünet. Na jó, ebben francesco teljesen igaza van. Ha ilyesmit tapasztal, az valóban diszkrimináció. Abszolút, hogyha a dohányosok kimehetnek cigizni, de a nem dohányosok meg nem pihizhetnek az alatt, mi alatt dohányoznak a dohányosok, ez tényleg diszkrimináció a nem dohányzók Az dur durva lenne. Jó, de jó. mondom azért az alapvető helyzet most szerencsére olyan tekintetben, a tör törvény, amit az Orbánik elfogadtak, azért rendett, tehát, hogy, hogy azért egyre kevesebb olyan irodát látunk, ahol az egy kolléga, vagy a három kolléga, az egy nem dohányzó kolléginál, az orra alá egész nap termeli a füstöt, és ez tök jó dolog. Most inkább azt látjuk, hogy az a probléma, hogy, hogy ilyen nagy. A, a, a boldog többség aparteid rendszert vezetett be a, a tiszta levegőjében Ilyen hat négyzetméteres lyukakban vannak az emberek, nekem mindig. És odahányoznak. Ne, nekem mindig ez arra a példám, hogy körülbelül olyan, mintha kiharcolja valaki azt, hogy, hogy le, legyen ebédidő, és hogy kötelező legyen ebédet adni, és utána váljukba szolgálják felelé, mondjuk így eljöntik egy disznó vájuból az ételt, és azt mondják, hogy egy.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 vagy a bűdös. Hát tudjuk, hogy bármilyen nép, bármelyik népcsoport, amelyikkel valaha baj van, az az első jelzőt, amit megkap, az természetesen a bűdös. Tehát, ö, Szóval ez, ez ugyanez. Ez abszolút a kirekesztésnek egy eklatáns példája. Szintén van még, még, még egy vetület ennek a dolognak, hogy ö, nagyon helyesen, megint csak azt kell mondani, hogy nagyon helyesen eltűntek a do, dohány reklámok azért mo, most már nagyjából az ország területéről, szerencsére ezek kikoptak, leszámítva a forma egyet, amelyik időre, időre mindig megkapja a felmentést a, a do, dohányreklámokat ugye le, lehet a Forma 1-es fut, futamokon már az Európai Unióban már nem lehet, az USA-ban már nem lehet de De tájföldön Az Európai Unióban nem lehet nálunk lehet. nálunk még lehet, de általában ez is most már lassan megszűnik, de most még utoljára vagy utolsó előttre még adtak engedélyt, és hogy emellett a dohányjelenes lobbinak van a másik nagy célkitűzése, hogy nem csak a reklámokat kellett tiltani, hanem alapvetően a dohányzást. És Réz Andrásnak volt például egy könyve, ahol Réz András egy cigarettával volt ábrázolva, ugye ő nagyon sokat dohányzik erről is. A Charlie-nak is volt egy ilyen botránya, hogy valami cigarettával volt valami címlapon, Igen. vagy a lemezborítón, és ezért aztán be akarták őket perelni. Igen, De nem csak, nem hogy be mondjuk. akarták, hanem megnyerték, megbüntették mind a könyvkiadót, mind a csárdi plakátot. Mert ő dohányzik a címlapon! Sőt, Amerikában a dohányellenes szervezetek már odáig mennek, hogy a hollywoodi stúdiókra egy kemény pressziót gyakorolnak, hogy a pozitív fősök azok ne dohányozhassanak. Például Bruce Willisnek a Die Hard című sorozatából... Lán, ő aztán dohányzott, ja, ebből ja, ja. nagy botrány, és, és azóta folyamatos a presszió a, az összes nagy hollywoodi stúdión, hogy, hogy, hogy John, adom... John McLean a következő részben szokja le a ez hát, a. Hát én, John, mert én meg, pont ezt, ezt csinálni <gül> a ez utolsó részben. Kérdezem én, <gül> egyébként kérdezem én: mikor jutunk el oda, hogy a pozitív hős nem öl embereket, nem ver, nem ver ah, embereket. Mikor ilyen el odajuk, hogy a pozitívős, nem iszik, mint az állat. Nem gyilkol. Nem, nem, és én hogy nem, és gyilkol, nem gyilkol, gyilkol. Nekem ez a gyilkol. kettő, ez, ez simán elég után, nem, akkor nem, ne nem is nem. dohányozzon. Megvan meg Amerikában azok a szervezetek, ezért érküzdelek nekem meggyőződés. De jó, de jó, de jó. Egyébként el sem nézhető filmet is akarunk. Most láttam, nem olyan régen, a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 is másrésztről megbüntetlekért át. Tehát vannak olyan társadalmak, ahol például az alkohol nem legitim dolog.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 Mm. Konyolk, most az, is ne, ne akar nekünk elmondani, hogy az a hír, amiről beszélgetünk, ami arról szól, hogy az Európai Bizottság eh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 meg amiket úgy különben a törvények, meg a társadalom megkövetel, hanem a maga speciális szabályait, ami elfogadhatatlan és, és szerintem diszkriminatív, bár az Európai Bizottság ezzel nem ért egyet. Aki a magyar nyelv ellen hadjáratot indít, az tamagocsi magyar, vagyis virtuális nem létező valóság.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 Hát nem tudom, azért hát Ez az annyira a... antiglobalista, amennyire ebből showbizniszt és pénzt és imidzset lehet csinálni. Hát nem tudom, Természetesen ö... ezeknek semmi tartalmi, tartalmi elemük nincs. Lehet a színpadon nagyokat ugrándozva ezt csinálni, de a nap végén úgyis csak az fogja fog érdekelni, hogy Csengete a kassa elég rendesen, vagy nem. És Na akkor je. azt mondja neki a pénzügyi tanácsadója, hogy Mr. Bono, hát uh, itt van egy kiváló üzleti lehetőség, ez egy fantasztikus opció. Hát egy kicsit féltjük az ön imidzsét, mert hogyha ez kiderül, akkor ez, ez, ez kicsit betesz az ön antiglobali, uh, antiglobalizációs imidzsének, az ellenálló uh, image-nek. de hát egy-két év alatt úgy számítottuk ki, hogy ez, ez azért a lemezeladásokban nem nagyon fog megjelenni. Ó, hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hát akkor ezt meg is venném uh, gyakorlatilag. És ennyi, és ennyi.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 antiglobalista. Hát, jó, jó, jó. tehát azért... egészen nyugodtan. Most az ember világnézete az nem feltétlenül kell, hogy a barátságait befolyásolja. Tehát ez is ilyen típikus nem, magyar Clinton gondolkodás, el... hogy egy, egy rendes baloldali vagy egy rendes jobboldali az nem lehet egy baloldalinak kontra egy jobboldalinak a barátja. A hát, rendes, rendes sinálni, baloldali 40%-os pakettért 250-300 millió dollárt fizet. Jó, tehát, de igen, de, de, de... Ne, ne Clinton barátsága legyen az az oka ami miatt kimondjuk azt, hogy, hogy egy rendes antiglobalista az biztos nem de jó, barátkozik. Én kíváncsi el, leszek vonat. mostantól a Forbes magazinra. Kíváncsi vagyok, hogy milyen hírek lesznek a globalizáció kritika világából, afrikai éhezőkről fogja tudósítani a Forbes magazin, vagy újra meg újra csak a kisbursóás szeszélyek világából, a, a magyar miniszter piros szívű kis színes lesz esetleg Magyarországról a hír, vagy pedig, a, vagy pedig az éppen aktuális adók. Én a vh én akkor röhögtem, különben röhögtem. Hát a, az megmosolyogtatott, amikor a VH-non volt egy összeállítás, ami többek között kiemelte Bonónak a hihetetlen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 Elmondta, hogy, hogy Bono az milyen trendi öltözködik. Tehát így bonó Bono teljes életéről láthatunk véleményeket, meg képeket, hogy milyen trendi öltözködik, hogy hát csak az a sapka, az nem tudom, én milyen, kitől van rajta, és valami 3000 dollárt tehát annyi, amennyiből körülbelül egy afrikai falut 10 éven keresztül. Lehet totálni igazán, ez igazi élhetne, és, és jól élne jó gondolkodó van, még itt egy rendkívül erős SMS. Van egy barátom, aki nem mer kokakolát inni nyilvános helyen. Mert a pepsi dolgozik. A szélsőközépnek vége. De ne féljen, nyereménye nem vészel. Minden hétköznap délelőtt újra átverti a Budapest rádiófrekvenciáján. Addig se keresse a az intellektuális nyerességet. A szélsőközéposztja. Az a szörny, hogy rájöttem, hogy nekem is van egy ilyen barátom.